Артем дивився на співрозмовника і не міг відвести погляду від його обличчя впродовж усієї розповіді. По обличчю хана пробігали неясні тіні. Його очі, не би, спалахували пекельним вогнем, не багряним вогнем багаття, а помаранчевим, всепожираючим полум'ям вогнемета. Наприкінці розповіді Артем був майже вже впевнений, що хан божевільний, що голоси в трубах, напевно, нашептали щось йому. І хоча хан врятував його від смерті і був такий гостинний, залишатися з ним надовго було незатишно і неприємно. Треба було думати про те, як пробиратися далі через тунель. Метро. Найзловісніший з усіх, про які йому доводилося чути досі. Від Сухаревської до Тургенівської і далі. «Так що тобі доведеться вибачити мене за мій маленький обман», – після невеличкої паузи додав хан. «Душа твого приятеля, не вознеслася до Творця, не перевтілилася і не постала в іншій формі. Вона приєдналася до тих нещасних у трубах. Ці слова нагадали Артему, що він збирався повернутися по тіло Бурбона, щоб принести його на станцію. Бурбон говорив, що тут є в нього друзі, які повинні були повернути Артема назад у разі Успішного походу. Це нагадало йому про рюкзак, який Артем так і не розкривав, і в якому, окрім обоїм до автомата бурбона, мало виявитися ще щось корисне. Але залазити в нього було якось боязко. В голову пхалися всілякі забобони, і Артем зважився тільки привідкрити рюкзак та зазирнути в нього намагаючись не чіпати там нічого і тим більше не ворушити. «Та ти можеш не боятися його!» Ніби відчуваючи його вагання, несподівано заспокоїв Артема хан. «Ця річ тепер твоя!» «На мою думку, те, що ви зробили, називається мародерством!» Тихо. Сказав Артем «Ти можеш не боятися помсти Він більше не перевтілиться Сказав хан Відповідаючи не на те, що Артем виголосив А на те, що металося в нього в голові І, гадаю, потрапляючи в ці труби Покійники втрачають себе Вони стають частиною цілого Їхня воля розчиняється у волі інших, а розум висихає. Він більше не особистість. А якщо ти боїшся не мертвих, а живих, що ж, винеси цей мішок на середину станції і витруси його в міст на землю. Тоді тебе ніхто не звинуватить у крадіжці. Твоя совість буде чистою. Але ти намагався врятувати цього чоловіка, і він був би тобі вдячний за це. Вважай, що цей мішок – його плата тобі за те, що ти зробив. Він говорив так авторитетно і переконано, що Артем наважився запхати руку в мішок і взявся витягати та розкладати на брезенті у світлі багаття його вміст. Там виявилися ще чотири обойми до автомата Бурбона, на додачу до тих двох, що він взяв, віддаючи зброю Артему. Дивно було, навіщо човнику, за якого Артем поважав Бурбона, такий солідний арсенал. П'ять із знайдених магазинів Артем акуратно загорнув у ганчірку і сховав у свій рюкзак. А один, Вставив у вкорочений Калашніков. Зброя була в прекрасному стані. Ретельно змащена і доглянута. Вона полискувала воронованою сталью і заворожувала. Замок рухався плавно і видавав глухе клацання. Запобіжник перемикався між режимами вогню трохи тугувато. Все це свідчило про те, що автомат був практично новим. Ручка зручно лягала в долоню. Цівка була добре відполірована. Від цієї зброї віяло надійністю. Вона вселяла спокій і впевненість у собі. Артем одразу вирішив, що якщо і залишить собі щось із майна Бурбона, то це буде саме автомат. Обіцяних магазинів з патронами калібру 7,62 мм під свою стару мотику він так і не знайшов. Незрозуміло було, як Бурбон збирався з ним розплачуватися. Розмірковуючи про це, Артем дійшов висновку, що той може, і не збирався нічого йому віддавати. А минувши небезпечну ділянку, порішив би його пострілом в потилицю. Скинув би в шахту і не згадав більше ніколи. І якби хтось запитав його про те, куди подівся Артем, виправдань знайшлося би безліч. Хіба мало що може трапитися в метро, а пацан, мовляв, сам погодився. Окрім різного ганчір'я, Карти Метро, списаної зрозумілими тільки її загиблому господареві значками, і ста грамів дурки, на дні рюкзака були ще кілька шматків копченого м'яса, загорнутих в поліетиленові пакети, і нотатник. Нотатник Артем уже не читав, а в іншому місці рюкзака, а в іншому в місті рюкзака. Розчарувався. У глибині душі він сподівався знайти щось таємне, може, коштовне, через що Бурбон так хотів прорватися через тунель до Сухаревської. Подумки він вирішив, що Бурбон – кур'єр, може, контрабандист, чи щось на кшталт цього. Це, принаймні, пояснювало його рішучість пробратися через чортів тунель, за будь-яку ціну, і готовність розщедритися. Але після того, як з мішка була витягнута остання пара змінної білизни, і на дні, скільки Артем не світив, не знаходилося більше нічого, крім старих черствих крихт чогось істівного, стало зрозуміло, що причина його наполегливості була іншою. Артем довго ще сушив собі мізки, що саме потрібно було Бурбону за Сухаревською, але так і не зміг придумати нічого правдоподібного. Здогадки незабаром були витіснені думкою про те, що він так і кинув нещасного посеред тунелю, залишив щура, хоча збирався повернутися, аби зробити щось із тілом. Що правда, він доволі туманно уявляв, як саме в останнє вшанувати човника і як вчинити з трупом. Спалити його. Але для цього потрібно багатенько нервів, а задушливий дим і сморід паленого м'яса і охопленого вогнем волосся напевно просочиться на станцію. І тоді неприємності не уникнути. Тягти ж тіло на станцію – важко і страшно, тому що одна справа – тягнути за руки людину, сподіваючись, що вона жива, і відлякуючи липкі думки про те, що вона не дихає і в неї не прослуховується пульс. І зовсім інша – взяти за руку явного мерця і тягти його до виходу з тунелю. І що потім – так само, як Бурбон збрехав щодо оплати, він міг збрехати і про друзів на станції, котрі чекають його тут. В такому разі Артем, притягнувши сюди тіло, опинився би у ще гіршому становищі. – А як ви вчиняєте з тими, хто помирає? – запитав Артем у хана після тривалих роздумів. «Що ти маєш на увазі, друже мій?» Питанням на питання відгукнувся той. «Ти говориш про душі упокоєних чи про їхні тлінні тіла?» «Я кажу про трупи», – буркнув Артем, якому ця нісенітниця з потайбічним життям почала вже добряче набридати. «Від проспекту Миру до Сухаревської ведуть два тунелі», – сказав хан. І Артем зметикував. «Справді, адже поїзди йшли в двох напрямках, і завжди треба було два тунелі. То чому ж Бурбон, знаючи про другий тунель, вважав за краще йти на зустріч своїй долі?» «Невже в другому напрямку...» е Чигала все більша небезпека. Але пройти можна тільки одним, продовжив співрозмовник Артема. Тому що в другому тунелі, ближче до нашої станції, просіла земля, підлога обвалилася, і тепер там щось на кшталт глибокого яру, куди за місцевим переказом. Упав цілий потяг. І якщо стоїш на одному краю цього яру, немає значення, з якого боку. Іншого краю не видно. І світло, навіть дуже сильного ліхтаря, до дна не дістає. Тому всілякі дурні базікають, що тут у нас бездонна прірва. Це, звичайно, не так. Але хто знає, що там на дні? Це яр Наше кладовище. Ось туди ми відправляємо трупи, як ти їх називаєш. Артему стало зле, коли він уявив собі, що йому доведеться повертатися на те місце, де його підібрав хан. Тягти назад напівобгризаний обгризаний щурами труп Бурбона. Нести його через станцію і потім до Яру в другому тунелі. Він спробував переконати себе, що скинути тіло в яр, по суті, те ж саме, що кинути його в тунелі. Бо похованням це назвати ніяк не можна. Але в той момент, коли він майже вже повірив, що залишити все, як є, було б найкращим виходом з цієї ситуації, перед очима раптом з приголомшливою виразністю вигулькнуло обличчя Бурбона – в той момент, коли він вимовив, я помер. Так що Артема прямо обсипало потом. Він ледве підвівся. Повісив на плече свій новий автомат і через силу вимовив. В такому разі я пішов. І я обіцяв йому, ми з ним домовлялися. Мені треба. І на негнучких ногах покрукував по залу у щомиті густішій темряві до драбини, що спускалася з платформи на шляху біля входу в тунель. Ліхтар довелося запалити ще до спуску. Прогримівши сходами, Артем завмер на мить, не зважуючись ступити далі. В обличчя війнуло важким задхлим затхлим повітрям І на мить м'язи відмовилися коритися Як він не старався змусити себе зробити наступний крок І коли, подолавши страх і огиду Артем нарешті пішов Йому на плече лягла важка долоня Від несподіванки він скрикнув І різко обернувся Відчуваючи, як стискається щось у середині Розуміючи, що він уже не встигне зірвати з плеча автомат, нічого не встигне. Але це був хан. «Не бійся», – заспокійливо сказав він Артему. «Я випробував тебе. Тобі не треба туди йти. Там більше немає тіла твого товариша». Артем здивовано глянув на нього. Поки ти спав, я його поховав. Тобі немає чого йти туди, тунель порожній. І повернувшись до Артема спиною, хан побрів назад до арок. Відчувши величезне полегшення, хлопець поспішив вслід за ним. Наздогнавши хана через десяток кроків, Артем схвильовано запитав його. Але навіщо ви, ви це зробили і чому нічого не сказали мені? Ви ж говорили, що це не має значення залишиться він в тунелі, чи його перенесуть на станцію. Для мене це справді не має ніякого значення, знизав плечі Махан. Але зате для тебе це було важливо я знаю, що похід твій має мету і що твій шлях далекий і тернистий. Я не розумію, яка твоя місія, але її тягар буде занадто важкий для тебе одного, і я вирішив допомогти тобі хоч у чомусь. Що ж до мого мовчання зроблене, Він глянув на Артема з усмішкою. І я перевіряв тебе. Ти склав іспит. Коли вони повернулися до багаття і опустилися на пам'ятий брезент, Артем не витримав. «Що ви мали на увазі, коли згадали про мою місію? Я говорив у вісні?» «Ні, друже, у вісні ти якраз мовчав. Але мені було видіння, в якому мене просив про допомогу чоловік половиною імені якого я найменований. Я був попереджений про твою появу, і саме тому вийшов тобі назустріч і підібрав тебе, коли ти повз із трупом свого приятеля. Хіба ви через це? недовірливо глянув на нього Артем. Я гадав, що ви чули постріли. Постріли я чув тут сильне відлуння. Але невже ти справді гадаєш, що я виходжу в тунелі щоразу, коли стріляють? Я би завершив свій життєвий шлях значно раніше і вельми безславно, якби так вчиняв. Але цей випадок був винятковим, і все говорило мені про це. А що це за чоловік, половиною імені якого ви названі? Я не можу сказати, хто це. Я ніколи не бачив його раніше, ніколи не говорив з ним, але ти його знаєш. Ти повинен зрозуміти це сам. І побачивши його тільки один раз, хоча і не наяву, я відразу відчув його колосальну силу. Він велів допомогти юнакові, який з'явиться з північних тунелів. І твій образ постав переді мною. Все це був тільки сон, але відчуття його реальності було таке велике, що, прокинувшись, я не вловив межі між мріями і реальністю. Це могутній чоловік з блискучим, виголеним черепом, одягнений у все біле. Ти знаєш його? Тут Артема ніби труснула. Все попливло перед очима, і перед ним ясно виник той образ, про який розповідав хан. Чоловік, половиною імені якого названий його рятівник, – хантер. Схоже видіння було й в Артема. Коли він не міг зважитися вирушити в подорож, він бачив мисливця. Але не в довгополому чорному плащі. В якому то з'явився на веденга Того пам'ятного ят... пам дня А в безформних Сніжно-білих шатах І хантер говорив з ним Вимагав відправлятися В похід без вагань Так, я знаю Цього чоловіка Зовсім по-іншому Дивлячись на хана Сказав Артем Він Вторгся в мої сновидіння, а таке я зазвичай нікому не прощаю. Але з ним все було інакше. Задумливо промовив хан. Йому і тобі потрібна була моя допомога. І він не наказував, він не вимагав скоритися його волі. Він радше дуже наполегливо просив. Він не вміє користуватися навіюванням і мандрувати чужими думками. Просто йому було важко, дуже важко. Він відчайдушно думав про тебе і шукав дружню руку, плече, на яке міг би спертися. І я простягнув йому руку і підставив плече. Я вийшов тобі на зустріч. Артем захлинувся думками. Вони вирували, спливали в його свідомості одна за одною, розчинялися такі неозвучені, і знову йшли на дно. Язик не би задубів, і юнак довго не міг витуснути з себе ні слова. Невже цей чоловік справді заздалегідь знав про його прихід? Невже Хантер зміг якимось чином попередити його? Хантер був живий, чи це його бістилесна тінь зверталася до них. Але в такому разі доводилося вірити в жахітні маячні картинки потойбічного життя, намальовані ханом. Хоча значно легше і приємніше було переконувати себе, що той просто божевільний. І найголовніше, його співрозмовник щось знав, про те завдання, яке Артему належало виконати. Він називав це місією, і вагаючись із визначенням її сенсу, розумів її тяжкість і важливість, співчував Артему і хотів полегшити його долю. То куди ти йдеш? Спокійно дивлячись Артему в очі і немов читаючи його думки, тихо, запитав хан. Скажи мені, куди пролягає твій шлях, і я допоможу тобі зробити наступний крок до мети, якщо тільки матиму спромогу. Він просив мене про це. Поліс видихнув Артем мені треба в поліс. І як же ти збираєшся дістатися до місця, до міста? з цієї забутої богом станції, зацікавився хан. Друже мій, тобі треба було йти по кільцю, від проспекту Миру до Курської, або ж до Київської. Там Ганза, а в мене зовсім немає там знайомих, мені не вдалося би там пройти. І все одно, тепер я вже знаю, що не зможу повернутися на проспект Миру. Я побоююся, що не витримую вдруге переходу через той тунель. Я гадав пройти до Тургенівської, розглядаючи стару карту. Я бачив там перехід на станцію Стрітинський бульвар. Звідти йде недобудована лінія, і по ній можна дістатися до трубної. Артем дістав з кишені обгорілу листівку з картою на звороті. Назва мені дуже не подобається, особливо тепер, але нічого не вдієш. З трубної є перехід на цвітний бульвар, і я бачу його в себе на карті, і звідти, якщо все буде добре, можна потрапити в поліс по прямій. Ні, сумно сказав хан, хитаючи головою. Тобі не потрапити в поліс цією дорогою. Ці карти брешуть. Їх друкували задовго до того, як усе сталося. Вони розповідають про лінії, які ніколи не були добудовані, про станції, які завалилися, ховаючи під склепіннями сотні безневинних. Вони замовчують про страшні небезпеки, що тається на шляху і роблять багато маршрутів неможливими. Твоя карта дурна і наївна. Наче трирічна дитина. Дай мені її. Він простягнув руку. Артем слухняно вклав листок у його долоню. Хан одразу ж зім'яв карту і жбурнув її у вогонь. Поки Артем розмірковував про те, що це, мабуть, було зайвим, але не зважувався сперечатися. Хан звернувся до нього з вимогою. А тепер покажи мені ту карту, що ти знайшов у рюкзаку свого супутника. Порившись у річах, Артем відшукав і її, але передавати хану не поспішав, пам'ятаючи про сумну долю власної. Зовсім залишатися без плану лінії не хотілося, помітивши його вагання. Хан поспішив заспокоїти. «Я нічого з нею не зроблю, не бійся. І повір, я нічого не роблю даремно. Тобі може здатися, що деякі мої дії позбавлені сенсу і навіть божевільні. Але сенс є. Просто він недоступний тобі. Бо твоє сприйняття і розуміння світу обмежені. Ти ще тільки на самому початку шляху, ти занадто молодий, щоб правильно розуміти деякі речі. Не в змозі заперечити Артем передав хану знайдену у бурбона карту. Квадратик картону завбільший як поштівка, на кшталт тієї пожовтілої, давньої, з красивими блискучими кулями. Інеєм, і написом «З новим 2005 роком», яку йому якось вдалося виміняти у Віталика на облізлу жовту зірочку з погон, знайдену у відчима в кишені. «Яка вона важка!» Хрипко вимовив хан, і Артем звернув увагу на те, що долоня хана, на якій лежав шматочок картону, раптом подалася донизу. Так, наче й справді він важив понад кілограм. Секунду назад, тримаючи карту в руках, Артем і не помітив нічого незвичайного. Папірець як папірець. «Ця карта значно мудріша від тієї», – сказав хан. «Тут криються такі знання, що мені не віриться, що вона належала людині яка йшла з тобою. Справа навіть не в цих позначках і знаках, якими вона поцяткована. Хоча й вони можуть розповісти багато про що. Ні, вона несе в собі щось. Його слова різко обірвалися. Артем підвів погляд і уважно подивився на нього. Лобхана протягли глибокі зморшки, і недавній похмурий вогонь знову розгорівся в його очах. Обличчя його так змінилося, що Артему зробилося лячно, і знову захотілося забратися з цієї станції якомога швидше і куди завгодно, нехай навіть назад у згубний тунель, з якого заледве вибрався живим. «Віддай її мені!» – не просив, а радше наказав хан. «Я дам тобі іншу. Ти не відчуєш різниці. І додам ще будь-яку річ за твоїм бажанням». Продовжив він тут же. Б «Беріть, вона ваша!» З легкістю погодився Артем, з полегшенням випльовуючи слова згоди, що забивали рот і відтягували язик. Вони чекали там з тієї самої секунди, коли хан промовив «Віддай!». І коли Артем позбувся їх нарешті, йому раптом спало нагадку, що вони були не його, а чужими, продиктованими. Але раптом хан стрімко відсунувся від багаття, так що його обличчя пішло в морок. Артем здогадався, що він намагається опанувати себе, і не хоче, щоб хлопець став свідком цієї внутрішньої боротьби. «Річ у тім, друже», – пролунав із темряви його голос, – «якийсь кволий, нерішучий, в якому не залишилося нічого від тієї сили і волі, що налякала Артема мить тому. Це... Не карта зовсім. Вірніше, не просто карта. Це путівник по метро. Так, так, жодних сумнівів. Це він. Тямущий чоловік може пройти з ним усе метро за два дні, тому що ця карта одухотворена, чи що. Вона сама розповідає, куди і як йти. Попереджає про небезпеку. Тобто веде тебе по твоєму шляху. Тому вона й зветься путівник. Хан знову наблизився до вогню. З великої літери – це її ім'я. Я чув про неї. Їх усього декілька на все метро, а може тільки ця і залишилася. Спадок одного з наймогутніших магів минулої епохи. «Того, котрий сидить у найглибшій точці метро?» – вирішив погізуватися знаннями Артем, і відразу осікся. Обличчя хана спохмурніло. «Ніколи надалі не говори так легковажно про речі, в яких нічого не тямеш. Ти не знаєш, що відбувається в найглибшій точці метро». І я теж знаю про це мало. І дай нам Бог нічого про них ніколи не дізнатися. Але я можу заприсягтися, що те, що відбувається там, разюча різниця від того, що тобі про це розповідали твої приятелі. І не повторюю чужих, пустопорожніх вигадок про цю точку. Тому що за це якось доведеться заплатити. І це аж ніяк не пов'язано з путівником. «Все одно», – поспішив запевнити його Артем, не опускаючи можливості повернути розмову в безпечніше русло. «Ви можете залишити цей путівник собі. Я ж не вмію ним користуватися. І до того ж, я настільки вдячний вам за те, що ви врятували мене, що якщо ви приймете від мене карту, то навіть... Це не виплатить мого боргу перед вами. Це правда. Зморшки на обличчі хана розгладилися, а голос знову пом'якшав. Ти не зможеш ним користуватися ще тривалий час. Що ж, якщо ти даруєш його мені, то ми будемо квити. У мене є звичайна схема ліній, якщо хочеш, я перемалюю всі позначки з путівника на неї і віддам її натомість. І ще. Він понишпарив у своїх мішках. Я можу запропонувати тобі ось цю штуку. І дістав маленької дивної форми ліхтарик. Дивись, він не потребує батареїк. Тут такий пристрій на кшталт ручного еспандера. Бачиш, тут дві ручки. Їх треба стискати рукою, і він сам виробляє струм. Лампочка світиться. Тьмяно, звичайно, але бувають такі ситуації, коли це слабке світло здається яскравішим від ртутних ламп у полісі. Він мене не раз рятував. Сподіваюся, що й тобі знадобиться». Тримай, він твій. Бери-бери, обмін все одно нерівнаційний, і це я твій боржник, а не навпаки. На думку Артема, обмін був якраз напрочуд вигідний, тому що до містичних властивостей карти, якщо він глухий до її голосу, йому дуже далеко. Адже він, мабуть, і викинув би її покрутивши трохи в руках і марно спробувавши розібратися в намальованих на ній закарлючках. Так ось, маршрут, який ти накидав, не приведе тебе нікуди, крім безодні. Продовжив перервану розмову хан, дбайливо тримаючи карту в руках. Стривай, ось візьми мою стару і стеж за нею. Він простягнув Артему зовсім крихітну схему, віддруковану на звороті старого кишенькового календарика. «Ти говорив про перехід з Тургенівської на Стрітенський бульвар. Невже ти нічого не знаєш про погану славу цієї станції? І довгий тунель звідси до Китай-города». «Ну, мені говорили, що поодинці в нього потикатися не можна» що тільки караваном туди виходить. І я і подумав, що до Тургенівської караваном, а там втекти від них у перехід. Хіба вони кинуться нас доганяти? Відізвався Артем, відчуваючи, що копошиться в нього в голові якась невиразна думка і тривожить, тривожить його. Але що? Там нема проходу. Арки замуровані. Ти не знав про це? Як він міг забути? Звичайно, йому говорили про це раніше, але з голови вилетіло. Червоні злякалися чортівні в тому тунелі і замурували єдиний вихід з Тургенівської. А хіба там немає іншого виходу? Обережно запитав він. Ні, і карти мовчать про це. Перехід на споруджувані лінії починається не на Тургенівській. Але якби навіть там був перехід, і він не був закритий, навряд чи у тебе вистачило б відваги відкрити, відстати від каравану і увійти туди. Особливо, якщо ти послухаєш останні плітки про це миле містечко. «Коли чекатимеш, поки назбирується караван?» «Але що ж, що ж мені робити в такому разі?» Понуро поцікавився Артем, вивчаючи календарик. «Ну дивись, можна дійти до Китай-города? О, це дуже дивна станція, і звичаї там прикумедні. Але там принаймні не можна пропасти безслідно». Так що навіть твої найближчі друзі через деякий час почнуть сумніватися, чи існував ти колись взагалі. А на Тругенівській, навпаки, це дуже ймовірно. «Від Китай-города слідкуй», – він повів пальцем. «Усього дві станції до Пушкінської. Там перехід на Чеховську. Ще один – і ти в полісі». Це, мабуть, буде ще коротше, ніж та дорога, яку ти пропонував. Артем заворушив губами, підраховуючи кількість станцій і пересадок в обох маршрутах. Як не крути, але шлях, позначений ханом, був значно коротшим і безпечнішим. І неясно було, чому Артем сам про нього не подумав. Та й вибору зовсім не лишалося. Ви дійсно маєте рацію, сказав він нарешті. І часто каравани туди йдуть. Ех, друже, побоюся, що не дуже. І є одна малесенька, але прикра деталь. Якби хтось захотів пройти через наш полустанок до Китайгорода, тобто піти в південний тунель, він повинен прийти до нас з півночі. «А тепер подумай, чи легко зараз потрапити сюди з півночі?» Хан тицьнув пальцем у бік проклятого тунелю, з якого Артему ледь вдалося вибратися. Втім, останній караван на південь пішов уже досить давно, і є надія, що з тих пір вже зібралася нова група. «Поговори з людьми, порозпитуй», «Тільки не надто ляпай язиком. Тут крутяться кілька головорізів, яким довіряти в жодному разі не можна. Та гаразд, піду з тобою, щоби ти дурниць раптом не наробив», – додав він, мить поміркувавши. Артем потягнув було за собою свій рюкзак, але хан зупинив його жестом. «Не переживай за свої речі». Мене тут так бояться, що жодна шваль не зважиться навіть наблизитися до мого лігова. А поки ти тут, ти під моїм захистом. Рюкзак Артем кинув біля вогню, але автомат з собою все ж прихопив, не бажаючи розлучатися з новим скарбом. І поспішив у слід за ханом, який широкими повільними кроками прямував до вогнищ, що горіли на іншому кінці залу. Здивовано розглядаючи закутаних у смердюче лахміття заморених бродях, котрі сахалися від них, Артем думав, що хана тут напевно й справді бояться. Цікаво, чому? Перший з вогнів проплив повз, але хан не уповільнив кроку. Це було Геть крихітне багаттячко. Воно ледь горіло. Біля нього сиділи тісно притулившись одна до одної дві постаті – чоловіча і жіноча. Шелестіли, розсипаючись і не досягаючи вух, неголосні слова, нібито чужої мови. Артем так зацікавився, що ледве не скрутив собі в'язів, але не в змозі відірвати погляд від цієї пари. Попереду було інше вогнище. Велике, яскраве. І біля нього розташовувався цілий табір. Його оточували високі чоловіки, Котрі розсілися навколо полум'я І гріли руки. В ряди годи вони переходили з місця на місце І голосно перемовлялися. Гримів гучний сміх. Повітря Протинала крута лайка. І Артем трохи оторопів і уповільнив крок. Протихан спокійно і впевнено підійшов до сидячих. Привітався і сівся перед вогнищем. Так що не залишалося нічого іншого, як вчинити так само і примоститися збоку. Дивиться на себе і бачить, що у нього такий же висип на руках і під пахвами щось набухає. Тверде і страшно болить. Ось уяви, жахіття, яке мать твою. Різні люди поводяться по-різному. Хтось стріляється відразу, хтось божеволіє. На інших починає, значить, кидатися. Обмацати намагається, щоб не одному здихати. Хто в тунелі йде, за кільце, в глухомань, щоби не заразити нікого? Люди, звісно, різні бувають. Ось він, коли це все побачив, то у лікаря нашого запитує. «Є?» – мовляв, шанс вилікуватися. Лікар йому відверто говорить. «Жодного». Після появи цієї висипки ще два тижні тобі залишається. А комбат, я дивлюся – вже потихеньку Макарова з кобури тягне, на випадок, якщо той буянити почне. Розповідав тримтячим від непідробного хвилювання голосом худий, зароший щетиною мужичок у фуфайці, оглядаючи присутніх водянистими сірими очима. І хоча Артем, не розумівши до пуття, про що йдеться, дух яким була пронизана розповідь і бубнявіюча тиша в компанії, де нещодавно заходилися реготом, змусили його здригнутися і тихесенько запитати в хана, щоб не привернути сторонньої уваги. Про що це він? Чума, важко відгукнувся хан. Почалося від його слів віяло смородом гнилих тіл і жирних, жирним димом похоронних багать. Відлунням цих двох тихих слів Артему почулася застережливий дзвін на сполох і виття ручної сирени. На ВДНГ і околицях епідемії ніколи не було, щурів як розносників зарази винищували. До того ж на станції було кілька грамотних лікарів. Про це Артем читав тільки у книжках, кілька з яких трапилися йому занадто рано, залишивши глибокий слід у свідомості і надовго запанувавши над світом його дитячих мрій і страхів. Тому, почувши слово «чума», він відчув, як узялася холодним потом спина і трохи запаморочилася голова. І нічого більше випитувати в хана не став, слухаючись із хворобливою цікавістю у розповідь худого фу -фу фуфайці. Але рудий не був такий мужик, не психований. Постояв мовчки з хвилину і каже Патронів дайте мені, і піду. Мені тепер з вами не можна. Комбат прямо зітхнув від полегшення. Я навіть почув, ясна річ, у нього стріляти радості мало, навіть якщо він хворий. Дали Рудому два ріжки. Хлопці скинулися. І пішов він на північний схід за авіамоторну. Більше ми його не бачили. А комбат, значить, потім запитує лікаря нашого. Через скільки часу хвороба проявляється? Той каже, інкубаційний період у неї – тиждень. Через тиждень після контакту нічого немає. Отже, не заразився. Комбат тоді вирішив, вийдемо на станцію і тиждень там стояти будемо. Потім перевіримося. Всередину кільця нам, мовляв, не можна. І якщо зараза пройде, все метро вимре. Так цілий тиждень і простояли. Один від одного не відходили майже. Бо зна, хто з нас заразний. А там ще хлопець один був. Його всі стаканом звали. Бо випити дуже любив. Так ось від нього всі взагалі шарахалися. А все через те, що він з рудим корефанив. Підійде цей стакан до, до когось. А той від нього через усю станцію драла. А дехто й зброю направляв. Мовляв, «Вшивайся звідси!» Коли в вода закінчилася, хлопці з ним поділилися, звичайно. Але так, поставлять на підлогу і відійдуть, а до себе ніхто не підпускав. Через тиждень він пропав кудись. Потім говорили різне, деякі брехали навіть, що його якась тварюка потягла. Але там тунелі спокійні, чисті». І я особисто гадаю, що він мені просто висип на собі і зауважив, або під пахвами набрякло. Ось і втік. А більше в нашому загоні ніхто не заразився. Ми ще почекали, а потім комбат сам усіх перевірив. Всі були здорові». Артем помітив, що, незважаючи на це запевнення, навколо оповідача трохи спорожніло. Хоча місця біля багаття було не так уже й багато, і сиділи всі впритул, пліч плеч. Ти довго сюди йшов, браток? Не голосно, але чітко запитав кремезний бородань у шкіряному жилеті. Вже днів тридцять, як з авіамоторної вийшли. Неспокійно поглядаючи на нього, відповів Худий. «Так ось, у мене для тебе новини. Навіавіамоторній авіамоторній чума. Чума там, зрозумів? Ганза закрила і Таганську, і Курську. Карантин називається. У мене знайомі там, громадяни Ганзи. І на Таганській, і на Курській в перегонах вогнемети стоять. І всіх, хто на відстань ураження підходить – Палять, дезінфекція називається. Імовірно, в кого тиждень інкубаційний період, а в кого й більше, якщо ви туди все ж пронесли заразу, виснував він, недобре понижуючи голос. Та ви чого, хлопці? Та я здоровий. Та ось самі подивіться. Мужичок схопився з місця і почав судомно здирати з себе ватник, і неймовірно. Брудний тільник, що виявився під ним, поспішаючи, боячись не встигнути переконати. Напруження наростало. Поруч із худим не залишилося вже нікого. Всі скупчилися по інший бік багаття, і люди нервово перемовлялися. І Артем уловив вже тихе клацання запобіжників. Він запитально подивився на хана. Перетягуючи свій новий автомат, сплечав бойове положення. дулом уперед. Хан мовчав, але жестом зупинив його. Потім він швидко піднявся і нечутно відійшов від багаття, захоплюючи за собою Артема. Кроків через десять він завмер, продовжуючи спостерігати за тим, що відбувалося. «Поспішні!» Метушливі рухи мужичка, котрий роздягався у світлі багаття, здавалися якимось шаленим перевісним танцем. Гомін у натовпі стих, і дійство тривало у зловісній тиші. Нарешті йому вдалося виба... вибавитися і від натільної білизни, і він переможно вигукнув. «Ось, дивіться, я чистий, я здоровий!» Нічого нема, я здоровий. Бородань у жилеті висмикнув з багаття, палаючи з одного кінця дошку, і обережно наблизився до роздягнутого чоловіка, гидливо вдивляючись у нього. Шкіра в надмірно балакучого мужика була темною від бруду і жирно лисніла, але жодних слідів висипу бороданю виявити, мабуть, не вдалося тому що після прискіпливого огляду він скомандував «Підніми руки!» Худий поспішно задер руки вгору, відкриваючи поглядом скупчених по інший бік багаття людей порослі тонкими волосинками пахові западини. Бородач демонстративно затиснув ніс вільною рукою і підійшов ще ближче. Прискіпливо Розглядаючи і вишукуючи бубони, але й там не зміг знайти жодних симптомів чуми. Здоровий я! Здоровий! Що? Переконалися тепер? Ледь не вістеречі, вигукував чоловік тремтячим, майже верскливим голосом. У натовпі неприязно зашепотілися. Вловивши загальний настрій і не бажаючи здаватися, кремезний раптом оголосив. «Ну і що, що ти сам здоровий? Це ще нічого не означає». «Як це нічого не означає?» – сторопівши і якось одразу поникнувши, здивувався худий. «А так, сам ти міг і не захворіти. У тебе, можливо, імунітет». А ось заразу принести, ти міг цілком. Ти ж із цим своїм рудим спілкувався. В загоні одному йшов. Розмовляв з ним, воду з однієї фляги пив. Ручкався, ручкався, брате, не бреши. Адже ручкався, ручкався. Ну і що, і що, що ручкався? Але ж не захворів. Розгублено відповідав мужичок. Він завмер у безсиллі, зацьковано дивлячись на натовп. А те, цілком можливо, що ти заразний, брати. Так що вибач, ризикувати ми не можемо. Профілактика, брати, розумієш? Бородань розтимнув гудзики жилета, оголюючи буру, Шкіряну кобуру. Серед тих, котрі стояли по інший бік багаття, почулися схвальні вигуки і знову заклацали замки. «Хлопці, але ж я здоровий! Я ж не захворів! Ось дивіться!» Худий знову піднімав руки вгору, але тепер усі кривилися зневажливо і з неприхованою відразою. Кремезний витягнув з кабури пістолет і націлив його на мужичка, який, схоже, ніяк не міг зрозуміти, що з ним відбувається. І тільки бурмотів, що він здоровий, притискаючи до грудей зім'ятий ватник. Було прохолодно, і він уже починав мерзнути. Тут Артем не витримав. Смикнувши замок, він зробив крок до натовпу не усвідомлюючи до пуття, що збирається зараз зробити. Під серцем болісно стиснуло, у горлі стояв клубок, так що вимовити йому б зараз нічого не вдалося. Але щось у цьому чоловікові, у спорожнілих, відчайдушних його очах, в безглуздому механічному бурмотінні дряпнуло Артема. Штовхнуло його ступити вперед. Бозна! Що він вчинив би після, але на його плече опустилася рука. І Боже, якою важкою вона була цього разу. Зупинись, спокійно наказав хан, і Артем завмер, наче укопаний, відчуваючи, що його крихка рішучість розбивається об граніт чужої волі. Ти вже. Нічим не зможеш йому допомогти. Ти можеш або загинути, або накликати на себе їхній гнів. Твоя місія залишиться невиконаною і в тому, і в іншому разі. І ти повинен пам'ятати про це. В цей момент мужичок раптом смикнувся, скрикнув і, притискаючи до себе ватник, одним махом зіскочив на колію. І помчав до чорного провалу підземного тунелю з нелюдською швидкістю. Дико, якось по тваринному, вирещачі. Бородань рванув було за ним і спробував прицілитися в спину, але потім махнув рукою. Це було вже зайвим. І кожен, хто стояв на платформі, знав це. Неясно лише було, чи пам'ятав зацькований мужичок про те, куди біжить? Чи сподівався на диво? Чи просто від страху все вилетіло в нього з голови? Тільки через кілька хвилин його крик, що розірвав глуху, обтяжливу тишу проклятого тунелю, і тупіт його чобіт в одномить обірвалися. Не затихли поступово, а замовкли нараз, ніби хтось вимкнув звук. Навіть відлуння померло відразу І знову запанувало безгоміння Це було так дивно Так незвично для людського слуху і розуму Що уява ще намагалася заповнити цей розрив І здавалося, що чути було десь далеко крик Але це тільки здавалося І всі це розуміли Шакаляча зграя Безпомільно відчує хворого, друже. Промовив хан, і Артем ледь не відсахнувся, помітивши в його очах блукаючі хижі вогні. Хворий – тягар для зграї і загрози її здоров'ю. Тому зграя загризе хворого, розірве його на клапті. На клапті. Повторив він не мов би, смакуючи сказане. «Але ж це не шакали!» знайшов нарешті в собі сміливість заперечити Артем, раптом починаючи вірити, що він справді має справу з реінкарнацією Чингісхана. «Це ж люди!» «А що тут скажеш?» – парирував хан. «Деградація!» Медицина у нас на шакалячому рівні, і гуманності в нас стільки ж. Тому Артем не мав чим заперечити на це, однак вирішив, що сперечатися з єдиним своїм покровителем на цій дикій станції було би зовсім неправильно. Хан же, почекавши заперечень, напевно, вирішив, що Артем здався, і перевів розмову, на іншу тему. А тепер, поки серед наших друзів панує таке пожвавлення з приводу інфекційних захворювань і способів боротьби з ними, ми повинні кувати залізо. Інакше вони можуть не, звати, не зважитися на перехід ще багато тижнів, а тут відай, може, вдасться проскочити. Люди біля вогнища збуджено обговорювали при... приключку. Хтось обережно підчепив дулам рушниці і збургнув у вогнище мішок загиблого мужичка. Всі були напружені та розгублені. Примарна тіль страшної небезпеки накрила їх, і тепер вони намагалися вирішити, що ж робити далі. Але подумки їхні, наче... Піддослідні миші в лабіринті кружляли на місці. Безпорадно тицялись у глухі кути. Безглузно металися туди-сюди, не в змозі відшукати вихід. Наші друзі дуже близькі до паніки. Задоволено прокоментував хан, посміхаючись кутиками губ і весело дивлячись на Артема. Крім того, вони підозрюють, що тільки що лінчували невинного, а такий вчинок не стимулює раціонального мислення. Зараз ми маємо справу не з колективом, а зі зграєю шакалів. Чудовий ментальний стан для маніпуляцією психікою. Обставини складаються якнайкраще. Від його Торжествуючого погляду Артем знову став почуватися ні в сих, ні в тих. Він спробував посміхнутися у відповідь, врешті-решт, хан хотів допомогти йому, але вийшло жалюгідно і непереконливо. Головне тепер авторитет, сила. Зграє поважає силу, а не логічні аргументи. Кивнувши, додав хан. Стій і дивись, синку. Не пізніше, ніж через день, ти зможеш продовжити шлях. Із цими словами, зробивши кілька широких кроків, він вклинився у натовп. Тут не можна залишатися, загримів його голос, і Гомін у натовпі відразу затих. Люди з настороженою цікавістю прислухалися до його слів. Хан використовував свій могутній, майже гіпнотичний талант переконання. З першими ж словами, гостре відчуття небезпеки, що нависло над кожним. Хто зважиться залишитися на станції після пригоди, захлиснула Артема. Він заразив тут усе повітря. Подихаймо з ним ще трохи, і нам гаплик, зараза тут повсюди. І якщо ви ще не заразилися, обов'язково ми підчепимо цю погань, коли залишимося довше. Передохнемо наші щури, і будемо гнити посеред залу, на землі ось тут. Сюди ніхто не пробереться, щоб допомогти нам. Годі й сподіватися. Розраховувати ми можемо лише на себе. Треба чим швидше вшиватися з цієї чортової станції, де все кишить мікробами. І якщо ми вийдемо зараз, усі разом, прорватися через цей тунель буде зовсім нескладно. Але треба зробити це негайно. Люди згідливо зашуміли. Більшість з них не могла, як і Артем, протистояти колосальній силі переконання хана. Слід за його словами – Артем слухняно переживав усі ті стани і відчуття, що були закладені в них. Відчуття загрози, страх, паніку, безвихідь. Відтак, кволу надію, яка росла в міру того, як хан продовжував говорити про запропонований ним вихід із ситуації. «Скільки вас?» Одразу кілька людей почали перераховувати присутніх. Крім хана з Артемом, Біля багаття було вісім чоловік. «Отже, чекати немає кого. Нас уже десять. Ми зможемо пройти», – заявив хан і, не даючи людям отямитися, продовжив. «Збирайте речі. Не пізніше, ніж через годину, ми повинні вийти. Швидше, швидше зараз до багаття. Збирай свої пожитки», – прошепотів Артему хан тягнучи його за собою до їхнього маленького табору. Головне – не дати їм отямитися. І якщо ми забаримося, вони почнуть сумніватися, чи варто їм іти звідси до чистих прудів. Декотрі з них узагалі йшли в інший бік, а деякі просто живуть на цьому полустанку і нікуди звідси не збиралися. Доведеться мені, мабуть, іти з тобою до Китайгорода, інакше – Побоюся, в тунелі вони втратять свою цілеспрямованість або взагалі забудуть, куди і навіщо прямують. Швидко поскидавши свій рюкзак, уподобане майно бурбона, поки Хан згордав свій брезент і гасив вогонь, Артем позирав в ряди годин на те, що відбувається на іншому кінці залу. Люди, котрі спочатку жваво копошилися, збираючи свій скарб, рухалися все менш бадьоро і злагоджено. Ось хтось присів біля вогню, інший побрів чогось до центру платформи, а ось двоє зійшлися разом і заговорили про щось. Починаючи вже метикувати щодо чого, Артем смикнув хана за рукав. «Вони там розмовляють», – попередив він. «На жаль, спілкування між собою – «Невід'ємна риса людських істот», – відізвався хан. «І навіть якщо їхня доля пригнічена, а самі вони, по суті, загіпнотизовані, вони все одно тягнуться до спілкування. Людина – істота соціальна, і тут нічого не вдієш. У всіх інших випадках я покірно прийняв би будь-який людський прояв як Божий задум, або як неминучий результат – Еволюційного розвитку Залежно від того, з ким розмовляю Однак у даному разі Такий хід мислення шкідливий Ми повинні Втрутитися Мій юний друже І спрямувати їхні думки У потрібне нам русло Резюмував він Звалюючи на спину свій величезний Похідний тюк Багаття згасло І щільна Майже відчутна тьма обступила їх з, обусь, з усіх боків. Діставши з кишеню подарований ліхтарик, Артем стиснув його руків'я. Всередині пристрою щось задзищало, і лампочка ожила. Непевне мерехтливе світло бризнуло з нею. «Давай, давай, тисни ще, не бійся», – підбадьорив хан. «Він може працювати і краще». Коли вони підійшли до решти, несвіжі тунельні протяги встигли вже вивітрити з їхніх голів упевненість у правоті хана. Наперед виступив той самий Бородань, який до цього займався запобіганням поширенню інфекції. «Послухай, браток!» – недбало звернувся він до супутника Артема. Навіть не дивлячись на нього... Артем шкірою відчував, як електризується атмосфера навколо хана. Висновуючи з усього, панібратство призводило того до сказу. З усіх людей, з якими Артем був знайомий досі, найменше він хотів би побачити оскаженілим хана. Залишався, щоправда, ще мисливець, але він здався Артему настільки холоднокровним і врівноваженим, що уявити його в гніві було просто неможливо. Він, напевно, і вбивав тим виразом на обличчі, з яким інші чистять гриби або заварюють чай. «Ми тут порадилися і ось гадаємо», – продовжував Кремезний. «Щось ти пургу женеш. Мені, наприклад, зовсім не з руки до Китайгорода йти». «Они товариші проти, так, Семеновичу?» Звернувся він за підтримкою до когось у натовпі. Звідти пролунав підтакувальний голос, що, правда, поки доволі боязкий. «Ми загалом-то до проспекту йшли, до Ганзи, поки там погань в тунелях не розпочалася. Ось перечекаємо і далі рушимо». І нічого тут з нами не трапиться. Речі ми його спалили, а про повітря ти нам мізки не конопать. Це ж не легенева чума. Якщо ми заразилися, то вже заразилися, і тут нічого не вдієш. Заразу у велике метро нести не можна. Але, найімовірніше, нема ніякої зарази. Так що й що вбити, браток, зі своїми пропозиціями? Усе розкутіше розмірковував бородатий. Від такого натиску Артем трохи сторопів. Але крадькома глянувши на свого супутника, він відчув, що кремезному зараз буде непереливки. В очах хана знову палало помаранчеве пекельне полум'я. Ішла від нього така звіряча злість і така сила, що Артема наче жаром обсипало, і волосся на голові почало ставати дибки. Захотілося ошкіритися і заричати. «Що ж ти його згубив, якщо ніякої зарази не було?» Вкрадливо, навмисно м'яким голосом, запитав хан. «А для профілактики?» І, випинаючи жовна, відповів кремезний. «Ні, друже, це не медицина, це кримінал. За яким правом ти його так? Ти мене дружком не називай, я тобі не собачка, зрозумів?» Наїжившись, огринувся бородань. «За яким правом я його? А за правом сильного? Чув про таке?» І ти, особливо тут не це, інакше ми зараз і тебе, і шмаркача твого порвемо. Для профілактики. Зрозумію? І вже знайомим Артему рухом він розстебнув жилет і поклав руку на кобуру. Цього разу хан вже не встиг зупинити Артема. І бородатий втупився в дуло його автомата швидше, ніж устиг розстебнути кобуру. Артем важко дихав і слухав, як б'ється його серце. В скронях вистукувала кров, і жодні розумні думки в голову не йшли. Він знав тільки одне. І якщо боротатий скаже ще щось, або його рука продовжить свій шлях до руків'я пістолета, він негайно натисне на спусковий гачок. Артем не хотів здохнути, як той мужик. Він не дасть зграї розтерзати себе. Бородань завмер на місці і не робив жодних рухів, злісно поблискуючи чорними очима. І нараз сталося щось незрозуміле хан, котрий до цього моменту байдуже стояв збоку, раптом зробив великий крок вперед, водномить опинившись віч із кривдником і зазирнувши йому в очі. Неголосно сказав, «Припини, ти підкоришся мені, або помреш». Грізний погляд Бороданя померк. Його руки безвисно, безсильно повисли вздовж тіла і так неприродно, що Артем не сумнівався. І якщо на нього щось і подіяло, то не автомат, а слова хана. Ніколи не розмірковуй про право сильного. Ти занадто слабкий для цього, сказав хан і повернувся до Артема, на подив того, не роблячи навіть спроби роззброїти ворога. Кремезний нерухомо стояв на місці, розглублено озираючись на всі боки. Гомін стих, і люди чекали, що хан скаже далі. Контроль над ситуацією знову був відновлений. Будемо вважати, що дискусії закінчені, і консенсус досягнутий. Виходимо через 15 хвилин. Обернувшись до Артема, він сказав. Ти кажеш, люди? Ні, друже мій, це звірі, це шакаляча зграя. Вони збиралися нас порвати, і порвали би. Але одного вони не врахували. Хоч вони і шакали, але я – вовк. Є станції, де мене називають тільки під цим ім'ям. Артем стояв мовчки, вражений побаченим. І нарешті починав розуміти, кого хан так нагадував йому іноді. Але й ти – вовчення. Через хвилину додав той. Не обертаючись, і в його голосі Артему причулися несподівано теплі нотки.